Вітаю! Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобаючку. Частина друга, розділ тринадцятий «Я цілком певний, що можу розраховувати на 48 годин на вулиці та 24 в тебе, а тому не бачу необхідності йти звідси просто зараз», проказав Джейсон Тавернер у вітальні розкішних новесеньких апартаментів Рутрей, розташованих у районі «Файерфлеш» у Лас-Вегасі. І якщо наш новий революційний принцип виявиться достовірним, то це припущення змінить ситуацію на мою користь, – подумав він. Я опинюся в безпеці. Я рада, що ти можеш лишитися зі мною, і ми матимемо час ще, бодай трохи щиро порозмовляти, як двоє цивілізованих людей. Мляво відказала Рут. Хочеш ще чогось випити? Можливо, схочу з колою? Ні, – відмовився Джейсон і став вештитися кімнатою, прислухаючись до... Він і сам не знав, до чого саме. Можливо, до відсутності звуків. Не було чутно ані торохкатіння телевізорів, ані гупання ніг поверхом вище, ані хоча б порнокорду, підключеного до квад-системи на повну гучність. «У цих квартир доволі товсті стіни, так?» – різко запитав він. «Я ніколи нічого не чую». «А тобі нічого не здається дивним, не таким, як завжди?» «Ні», – Рут заперечно хитнула головою. «Ах ти ж тупа люто вилаявся Джейсон. Ображена Рут розгублено вирячилася на нього. «Я зрозумів. Вони вже вийшли на мене!» – випалив він. «Прямо тут, у цій квартирі!» Почувся дзвінок у двері. «Давай не будемо відчиняти!» – затиняючись швидко пробелькотіла перелякана Рут. «Я просто хочу посидіти і поговорити з тобою про приємні миті твого життя, про те, чого ти хочеш досягти, але й досі не досягнув!» Вона замовкла, побачивши, що Джейсон рушив до дверей. «Певно, це сусід зверху. Він іноді заходить щось у мене позичити. Всілякі дивні речі. Наприклад, дві п'яти цибулини». Джейсон відчинив двері. На порозі стояло троє полісменів, направивши на нього зброєтрубки і кийки. «Містер Тавернер?» – запитав полісмен із шевронами капрала. «Так. Задля вашої ж безпеки та блага ми беремо вас під варту». Прошу негайно піти з нами. Не розвертайтеся і не робіть жодних спроб уникнути контакту. Усі ваші речі, якщо вони у вас є, заберуть пізніше і доставлять туди, де ви на той час будете перебувати. Гаразд. Майже нічого не відчувши, погодився Джейсон. Позаду нього пролунав здавлений крик Рут Рей. Міс, ви також, додав полісмен із шевронами, наставивши на неї кийок. Можна я візьму пальто? Боязко спитала вона. «Ходімо!» Полісмен рвучко пройшов повз Джейсона, схопив Рутрейс за лікоть і витягнув за поріг. «Роби, що він каже!» – різко кинув їй Джейсон. «Мене заберуть у табір примусової праці!» – запхикала Рут. «Ні!» – відказав Джейсон. «Найімовірніше, вони тебе вб'ють!» «А ти справжній добряга!» – зауважив один із полісменів без шевронів поки Джейсон та Рут у супроводі поліції спускалися сходами скованого заліза на перший поверх. На парковці на них чекав поліційний бус, довкола якого, недбало опустивши зброю, стовбичило без діла кілька копів. Вони мали байдужий і знуджений вигляд. «Ваші документи», – простягнувши руку, звернувся до Джейсона Капрал. «У мене семиденна поліційна перепуска», – відказав той. Тремтячими пальцями він дістав документ і передав його офіцеру. «Ви добровільно підтверджуєте, що вас звати Джейсон Тавернер?» – запитав капрал, пильно розглядаючи перепустку. «Так». Двоє полісменів вправно перевірили Джейсона на наявність зброї. Він мовчав і не чинив жодного опору, але й досі майже нічого не відчував. Лише безглуздо й безнадійно шкодував, що не вчинив так, як мав би вчинити. Хоч і знав, що припускаються помилки. Не вшився з Лас-Вегаса й не подався кудись інде. «Власне, будь-куди». «Містер Тавернер», – сказав офіцер, – «управління поліції Лос-Анджелеса попросило нас, задля вашої ж безпеки і блага, взяти вас під варту та безпечно із належною опікою доставити вас до поліційної академії в центрі Лос-Анджелеса, що ми зараз і зробимо. Чи є у вас скарги на те, як із вами поводилися?» «Ні», – відповів Джейсон, – «поки що ні». «Тоді прошу вас увійти до заднього відсіку квіблобуса». Вказавши на відчинені дверцята, мовив полісмен. Джейсон сів у машину. Услід за ним до відсіку заштовхали Рут Рей. Щойно двері гримнули й замкнулися, вона одразу ж заплакала у темряві. Джейсон обійняв її і поцілував у лоба. «Що ти накоїв?» – прохрипіла вона крізь сльози своїм спитим голосом. «За що вони збираються нас убити?» «Ніхто не збирається вас убивати, міс», – сказав полісмен, який саме перелазив до них із кабіни. «Ми просто доправимо вас до Лос-Анджелеса. Ось і все. Заспокойтеся!» «Не люблю я Лос-Анджелес. Сто років там не була. Та я ненавиджу це місто!» схлипнула Рут, нестямно роззираючися довкола. «Я теж», – мовив полісмен, замкнувши двері між заднім відсіком і кабіною, і жбурнувши ключ крізь отвір своїм колегам. «Однак ми мусимо з цим змиритися. Він існує». «А зараз вони, мабуть, перевертають мою квартиру до гори Дриго. Захникала Рут. «Скрізь ніжперед усе розбивають надрускі!» «Звісно!» – байдуже відказав Джейсон. Тепер у нього розбалілася голова, і до горла підступила нудота. Він почувався втомленим. «До кого нас везуть?» – запитав він полісмена. «До інспектора Макналті?» «Вочевидь, ні!» – відповів балакучий коп, коли квіблобус із ревом злетів у повітря. Ті, хто при брамах сидить, вас обговорюють, і п'яниці співають про вас пісні. Примітка. Тут і далі полісмен цитує псалтир у тому варіанті, який використовують свідки Єгови. Іноді текст адаптовано. Кінець примітки. Тож, з огляду на це, генерал поліції Фелікс Бакмен прагне вас допитати. Це з Псалма 69 пояснив він. Я сиджу перед вами як свідок відродженого Єгови, який просто зараз творить нові небеса й нову землю, і минуле вже не буде згадуватися і не прийде на серце. Книга пророка Ісаї, глава 65, вірші 13-17. «Генерал поліції?» – ошелешено перепитав Джейсон. «Так кажуть», – люб'язно відповів схиблений на хресті молодий полісмен. «Не знаю, що ви там накоїли, але накоїли, мабуть, добряче». Рутрей і далі тихенько схлипувала у темряві. «Всяке діло – трава». Мелодійно протягнув полісмен-фанатик. Хоча радше, низькопробний план. Дитя народилося нам, даний нам прихід. Нехай стане круте за рівнину, а на рівнині проросте дурман. Немає маєш часом косячка? – поцікавився Джейсон. Ні, скінчилися. Полісмен загрюкав об металеву перегородку. Гей, Ральфе, пригастиш нашого брата косячком? Тримай. У віконці з'явилася зім'ята пачка Голдіз, яку простягнула їм рука в сірому рукаві. «Дякую», – сказав Джейсон, закурив і розвернувся до Рут. «Хочеш?» «Я хочу до Боба», – заплакала вона. «До свого чоловіка». Джейсон сидів, ссутулившись, мовчки курив і розмірковував. «Не втрачайте віру», – промовив істемрявий полісмен-фанатик. «Чому ж?» – поцікавився Джейсон. «Табори примусової праці не такі вже страшні. Під час підготовчого курсу нас возили в один із них. Там є душ, ліжка з матрацами і розваги на кшталт волейболу та мистецьких класів. Можна знайти собі хобі, опанувати якесь ремесло, наприклад, власноруч виготовляти свічки. А вашим родичам дозволено надсилати посилки? Раз на місяць вас можуть відвідувати члени родини або друзі», – розповідав полісмен. «До того ж». Ви маєте право обирати, до якої саме церкви ходити. Моя церква це вільний, відкритий світ уїдливо відказав Джейсон. Після цього запала суцільна тиша, яку порушували тільки гурки двигуна літального апарата і схлипування рутрей. Частина 2, розділ 14. Через 20 хвилин твій блобус приземлився на дах поліційної академії Лос-Анджелеса. Відчуваючи закляклість у всьому тілі, Джейсон Тавернер виліз із відсіку, сторожка розвернувся навкруги і втягнув носом сповнене смогу смердюче повітря. Під ним знову простягалася знайома жовтувата панорама найбільшого міста Північної Америки. Він розвернувся, щоб допомогти Рут, але дружній фанатик уже зробив це замість нього. Їх оточила група лос-анджелівських копів з цікавістю їх розглядаючи. Вони мали розслаблений, допитливий і радісний вигляд. У жодному з них Джейсон не помітив ані крихти злоби. «Коли ти в їхніх руках, вони стають такими добросердими, думав він. «Ненависть і жорстокість вони проявляють лише тоді, коли тебе вистежують. Адже тоді в тебе ще є шанс утекти, а тепер його вже немає». «Він намагався вчинити самогубство», – запитав лос-анджельський сержант схибленого на хресті полісмена. «Ні, сер. «То ось чому він летів з нами в одному відсіку», – зрозумів Джейсон. Йому так навіть на думку не спало, як, мабуть, і Рут. Якщо він про це й думав, то хіба лише як про грубий, нікчемний показний жест. Але ніколи не розглядав таку можливість серйозно. «Гаразд», – сказав лос-анджелесський сержант наряду, який їх супроводжував. «Відтепер ми офіційно перебираємо на себе відповідальність за обох підозрюваних». Вегасські копи заскочили в бус і за мить той уже здійнявся в небо і полетів назад у Неваду. «Сюди!» мовив сержант, різко вказавши в напрямку експрес-ліфта. Лос-Анджельські полісмени видалися Джейсону дещо брутальнішими, суворішими і старшими за своїх вегасських колег. Хоча, можливо, це була всього лише жара його уяви. Можливо, це означало лише те, що його відчуття страху зросло. «Що сказати генералу поліції?» – питав себе Джейсон. «Особливо тоді, коли всі твої теорії і пояснення щодо самого себе вже вичерпалися». І ти нічого гісінько не розумієш, ні у що не віриш, а все решта загубилося десь у мороці. Біси з ним. Втомлено подумав він і пірнув у невагомість труби експресліфта разом із полісменами Тарут Рей. На 14-му поверсі всі вийшли. Перед ними стояв добре одягнений чоловік в окулярах без оправи, з перекинутим через руку пальтом і в гостроносих шкіряних Оксфордах у роті якого, як зауважив Джейсон, виблискували дві золоті коронки. На вигляд йому було вже за 50. Високий, сивочолий, стрункий. Його бездоганно пропорційне аристократичне обличчя випромінювало природну доброзичливість. Він був зовсім не схожий на полісмена. «Ви Джейсон Тавернер?» – запитав чоловік, простягнувши руку. Джейсон машинально її потиснув. «А ви можете спуститися вниз», – сказав генерал поліції Рут. З вами ми поговоримо пізніше. Спершу я хочу поспілкуватися з містером Тавернером. Полісмени повели Руд за собою, і навіть коли вона вже зникла за рогом, до Джейсона й далі долинали її нарікання. Тепер вони з генералом залишилися на самоті. Обоє були неозброєні. «Мене звати Фелікс Бакмен», – мовив генерал, а тоді вказав на відчинені двері й коридор за ними. «Ходімо до мого офісу». Розвернувшись, він пропустив Джейсона поперед себе в просторий кабінет зі стінами сіроблакитних пастельних відтінків. Джейсон здивовано закліпав очима. Йому ще ніколи не доводилося бачити поліційну установку з цього боку. Він навіть не уявляв, що щось таке існує. Замить, усе ще не вірячи в те, що відбувається, Джейсон всівся в шкіряне крісло, відкинувшись на м'яку спинку зі стерофлексу. Бакмен натомість. Не сів за свій масивний, майже недоладно громіздкий дубовий стіл. Він рушив до шафи, щоб повісити пальто. «Я збирався зустріти вас на даху», – пояснив генерал. «А там оційнічній порі вітер з Санта надує як скажений. Боюся застудити носові пазухи», – розвернувшись до Джейсона, він додав. «Я бачу у вас дещо, чого не помітив на чотиривимірному фото. Фотографії ніколи цього не передають. І це завжди як сніг на голову. Ну, принаймні для мене». «Ви ж шостий? Чи не так?» Насторожившись, Джейсон наполовину підвівся з крісла. «Перепрошую, генерале, ви теж шостий!» Усміхнувшись і зблиснувши золотими коронками цим дорогим анахронізмом, Фелікс Бакмен підняв гору руки й показав сім пальців. Частина друга, розділ 15 за довгі роки роботи в поліції Фелікс Бакмен вдавався до цього трюку щоразу, як йому доводилося мати справу з Шостим. Особливо він покладався на нього тоді, коли така зустріч відбувалася несподівано, як от цього разу. Загалом йому траплялося вже четверо таких осіб, і всі йому зрештою повірили. Це видавалося кумедним. Шості, які самі були результатом євгеністичних експериментів, до того ж таємних, виявилися надиво наївними. Щойно їм натякали на існування ще одного проекту, такого ж засекреченого, як і їхній. Без цього трюку в очах шостого він лишався б просто ординаром. За таких несприятливих умов він аж ніяк не зміг би дати собі з ним ради. Противдавшись до хитрощів, генерал змушував їх сприймати себе зовсім інакше. Лише в такий спосіб він міг впоратися з цими людьми, які за інших обставин не піддавалися жодному впливові. Завдяки своїй вигадці генерал зводив на нівець фактичну психологічну перевагу, які мали над ним шості, і це йому неабияк подобалося. Якось у вільний час він сказав Еліс. «Я здатний мислити краще за шостого приблизно протягом 10-15 хвилин, але якщо розмова затягнеться надовше...» Бакмен демонстративно зім'яв придбану на чорному ринку пачку цигарок, в якій і досі лишалися дві сигарети то його підсилене поле візьме над дімною гору. Тому мені потрібне щось на кшталт лома, яким я міг би ламати їхні кляті зарозумілі мізки. І врешті-решт він його знайшов. «Але чому сьомий?» – запитувала Еліс. «Якщо вже ти їх дуриш, то чому б не сказати, що ти восьмий чи тридцять восьмий?» «Це був би гріх марнославства. Я перебрав би в міри. Йому не хотілося повторити таку легендарну помилку. Я скажу їм те...» «У що, як мені здається, вони готові повірити?» – похмуро відказав генерал. І зрештою виявилося, що він мав рацію. «Вони тобі не повірять», – мовила Еліс. «Ще як повірять, чорт забирай! Це ж їхній таємний страх! Вони – шості у низці експериментів з модифікації системи ДНК і чудово розуміють, що якщо це змогли зробити з ними, то чому б не зробити цього й з іншими, до того ж на вищому рівні?» «Тобі варто рекламувати мило по телевізору», – апатичним, лечудним голосом відказала Еліс. Ото й уся її реакція. Якщо Елі було на щось начхати, воно для неї просто не існувало. Було дивно, що їй так довго вдавалося уникати будь-яких наслідків такого ставлення. «Однак колись», – часто думав він, – «час розплати таки настане. Відкинута реальність повернеться і почне тебе переслідувати». Вона без попереджень навалюється на людину і зводить її з розуму. А в Еліс, як неодноразово розмірковував Бакмен, так і була якась дивна, вкрай незвична з медичного погляду патологія. Він відчував у ній цю патологію, проти йому ніяк не вдавалося чітко її означити. Утім, його здогадки здебільшого лишалися на рівні інтуїції. Генерал не надто всім цим переймався, оскільки любив свою сестру. Однак був цілком переконаний у своїй правоті – і от тепер, зустрівшись із шостим на ім'я Джейсон Тавернер, Бакмен знову вдався до свого трюку. Нас було зовсім мало, мовив він, сідаючи за громістки дубовий стіл. Усього четверо. Один уже помер, тож лишилося троє. Але я й гадки не маю, де вони. Ми контактуємо одне з одним і рідше, ніж ви, шості. Ну а ви не надто компанійські. Хто ваш мутер? Поцікавився Джейсон. Ділтемко, як і ваш. Він був відповідальний за групи від п'ятих до сьомих, а тоді пішов у відставку. Як вам напевно відомо, він уже помер. А вже ж, це стало для нас страшним ударом, як і для мене, якому скарботнішим тоном відказав Бакмен. Ділтемко був нашим батьком, нашим єдиним батьком. Ви знали, що перед смертю він почав розробляти проект восьмої групи. Цікаво, яким би вони були. Це знав лише ділтемко. Відповів генерал, відчуваючи, як його психологічна перевага над шостим зростає. Та вона все ще була надзвичайно хиткою. Одне хибне слово, один завий крок і всьому кінець. Утративши, йому вже ніяк не вдалося б її повернути. Бекмен ризикував, але йому це подобалося. Йому завжди подобалося грати майже без шансів на виграш, робити ставки на осліп. У таких випадках, як цей, генерал відчував величезну впевненість у власних силах і він не вважав її вигаданою незважаючи на те що сказав би шостий якби дізнався що він цього на всього ординар це його ані трохи не турбувало Пеггі принесіть нам будь ласка кави вершків ну і все інше дякую натиснувши на кнопку сказав генерал а тоді розслаблено відкинувся в кріслі і став уважно оглядати Джейсона Тавернера той хто хоч раз у житті зустрічав шостого одразу зрозумів би хто такий Тавернер Потужний торс, сильні руки й спина, міцний баранячий лоб. Утім, у більшості випадків ординари не здогадувалися, що мають справу із шостими. Їм бракувало його досвіду, як і ретельно зібраних за роки роботи знань. "Вони ніколи не підкоряться і не керуватимуть моїм світом", якось сказав Батмен сестрі. "У тебе немає світу, у тебе є лише офіс". На цьому їхня розмова закінчилася. Містер Тавернер. «Як вам вдалося вилучити документи, картки, мікрофільми і навіть цілі досьє з усіх баз даних на планеті?» – прямо запитав генерал. «Я намагався уявити, що для цього потрібно, але ні до чого не додумався». Бакмен втупився у вродливе, але вже немолоде обличчя шостого і чекав на відповідь. Частина друга, розділ 16. «Що мені йому сказати?» Запитував себе Джейсон, мовчки дивлячись на генерала поліції. Розповісти все, як є? Це важко, адже насправді він і сам нічого не розумів. Однак, можливо, сьомому це під силу, адже одному Богу відомо, на що він здатний. Тож, ліпше, я розповім йому все, вирішив Джейсон. Та не встиг він почати, як наштовхнувся на якусь внутрішню перепону. Не хочу йому нічого розповідати, раптом усвідомив Джейсон. Теоретично, він може зробити зі мною все, що йому заманеться. Він генерал, у нього є влада, і якщо він сьомий може для нього взагалі не існує неможливого. Тож принаймні задля власного виживання варто надалі діяти з огляду на це припущення? Те, що ви шостий, після тривалої мовчанки, сказав Бакмен, спонукало мене поглянути на цю ситуацію трохи інакше. Ви співпрацюєте з іншими шостими, так? Він не спускав із Джейсона суворого погляду, і той відчув незручність та збентеження. Як на мене, «Ми отримали перший конкретний доказ того, що шості...» «Ні», – заперечив Джейсон. «Ні?» – перепитав Бакмен і далі не зводячи з нього очей. «Інші шості із цим не пов'язані?» «Я знайомий лише з однією шостою – Гезергард, але вона вважає мене своїм знахабнілим фанатом», – відказав Джейсон. Його голос звучав деренчливо і роздратовано. «Бакмена це зацікавило». Він не знав, що знаменита співачка Гезер Гард Шоста. Утім, якщо подумати, це видавалося цілком логічним. Хай там як, а йому ще ніколи не траплявся шостий жіночій статі. Він не так часто мав із ними справу. Якщо міс Гард Шоста, мовив генерал, можливо, варто було б запросити сюди і її на консультацію. Поліційний евфемізм, який так легко злетів з його язика. Чому б ні? Люто відказав Джейсон. Допитайте її з тортурами, заарештуйте, киньте в табір примусової праці. А ви шості не надто любите одне одного, подумав Бакмен. Хоча генерал виявив цей факт уже давно, це завжди його дивувало. Елітна група осіб, штучно виведена на основі аристократичних кіл минулого, яка мала встановити і підтримувати моральні норми в усьому світі, практично розпалася оскільки її члени не могли одне одного стерпіти. Він по думки засміявся і дозволив собі всміхнутися. «Я вас розвеселив?» – запитав Джейсон. «Ви мені не вірите?» «Неважливо». Бакмен дістав із шухляди коробку сигар Куеста Рей і, скориставшись маленьким ножичком, відрізав кінчик однієї з них. Це був спеціальний сталевий ножик, призначений лише для такого завдання. Джейсон Тавернер захопливо спостерігав за цим дійством з іншого боку стола. «Бажаєте сигару?» – запропонував генерал, простягаючи йому коробку. «Я ще ніколи не куштував хорошу сигару», – відказав Джейсон. «Якби стало відомо, що я...» – він сам себе урвав. «Відомо?» – подумки наставбурчивши вуха, запитав Бакмен. «Відомо кому? Поліції?» Джейсон не відповідав. Однак його кулаки стиснулися, і він важко засопів. «Чи існують верстви суспільства, де вас добре знають?» – поцікавився генерал. «Наприклад, серед інтелектуалів у таборах примусової праці. Ну, ви розумієте, кого я маю на увазі? Тих, що розповсюджують мімеографовані рукописи?» «Ні». «У такому разі, можливо, серед музикантів?» «Уже ні», – крізь зуби відповів Джейсон. «Ви коли-небудь записували фонограми?» «Не тут». Бакмен не зводив із нього пильного погляду. За довгі роки служби він досконало опанував це вміння. «Тоді де?» – запитав генерал таким тихим голосом, що його слова ледь-ледь можна було розчути. Він зробив так навмисне. Цей тон закалисував, заважаючи зрозуміти значення слів. Однак Джейсон проігнорував його запитання і нічого не відповів. «Кляті вилупки ці шості!» роздратовано подумав Бакмен, розлютившись здебільшого на самого себе. «Не можна грати з ним у ці дурні ігри. З шостим це просто не працює. До того ж, він будь-якої митті може викинути з голови мої слова і перестати вірити в мою генетичну перевагу». Генерал натиснув кнопку на інтеркомі. «Привезіть сюди міс Кетрін Нельсон», – наказав він гербу Мейму. «Поліційну інформаторку, котра мешкає у Водсі, колишньому чорному кварталі». Здається, нам треба з нею побалакати. За півгодини буде тут. Дякую. Навіщо ви втягуєте її в цю справу? Хрипло запитав Джейсон. Вона підробила ваші документи. Вона знає про мене лише те, що я попросив її написати на ідентифікаційних картках. І це була неправда? Джейсон помовчав, а тоді заперечно похитав головою. Отже, ви існуєте. Не тут. Де ж тоді? Не знаю. «Розкажіть мені, як вам вдалося вилучити дані з усіх серверів? Я цього не робив». Після цих слів Бакмен відчув, як його пронизала надзвичайно потужна інтуїція. Вона стиснула його, немов залізними лапами. «Ви не вилучали інформацію з баз даних, ви намагалися її туди ввести, бо її там не було від самого початку». Зрештою, Джейсон Тавернер свердок кивнув. «Гаразд» мовив Бакмен, відчувши, як у середині нього спалахує осяяння, виявляючи цілий пласт нових сенсів. «Ви нічого не вилучали, але має бути причина, чому ваших даних там не було». «То чому ж? Ви щось про це знаєте?» «Так», – втупившись у стіл, відповів Джейсон. Його обличчя скривила потворна гримаса. «Мене не існує». «Але колись ви існували?» «Так», – неохоче кивнув Джейсон. У його очах промайнув біль. «Де?» «Я не знаю». «Завжди все впирається в одне й те саме», – подумав Бакмен. «Я не знаю». «Що ж, можливо, і справді не знає». Однак він таки полетів чомусь із Лос-Анджелеса до Вегаса і переспав із тією старою шкапою, яку в Вегасці привезли сюди в бусі разом із ним. «Можливо, мені вдасться витягнути щось із неї?» – припустив генерал. Але інтуїція підказувала йому, що на це не варто було сподіватися. «Ви вже вечеряли?» – запитав він. – Так, – відповів Джейсон. – Але ж ви не відмовитеся скласти мені компанію. Я попрошу принести їжу сюди. Бакмен знову скористався інтеркомом. – Пеггі, вже так пізно. Замов нам два сніданки з того нового закладу, що нижче по вулиці. Тільки не з того, де ми раніше зазвичай обідали, а з нового. У них там іще на вивісці собака з головою дівчини. Називається Барфіз. Слухаюсь, містер Бакмен. Відказала Пеггі й поклала слухавку. «Чому вони не називають вас генералом?» – поцікавився Джейсон. «Коли мене називають генералом, у мене з'являється таке відчуття, ніби мушу написати книжку про те, як захопити Францію, уникнувши війни на два фронти». «І тому ви для них просто містер?» «Саме так. І вони вам це дозволяють?» «Для мене ж не існує жодних вони, окрім п'яти маршалів, які мешкають в різних частинах світу». Але вони також наполягають, щоб їх називали містерами. Хоч і кортич ще більше понизити мене в звані після всього, що я зробив. Подумки додав Бакмен. Але ж є ще директор. Директор ніколи мене не бачив і ніколи не побачить. Як і вас, містере Тавернер. Проте вас взагалі ніхто не може побачити. Адже, як ви правильно зауважили, вас не існує. Незабаром до кабінету війшла жінка в сірій поліційній формі з їжею на таці. «Я принесла те, що ви зазвичай замовляєте о такій порі», – сказала вона, ставлячи тацю на стіл. «Маленьку порцію хоців із додатковою шинкою та ще одну з додатковою сосискою». «А що вам більше до вподоби?» – запитав Бакмен у Джейсона. «А сосиска добре просмажена?» Джейсон нахилився, щоб поглянути. «Схоже, що так. У такому разі я візьму з сосискою». «Десять доларів і золотий кінки за все», – сказала жінка-офіцер. «Хто з вас платитиме?» Бакмен дістав з кишені кілька купюр і дрібв'язок. «Дякую», – мовила жінка і вийшла з кабінету. «У вас є діти?» – поцікавився генерал. «Ні». «А в мене є. Син. Я покажу вам маленьке тривимірне фото, яке він мені надіслав». Бакмен потягнувся до шухляди і дістав звідти мерехтливу прямокутну світлину, тривимірну, проти нерухому. Джейсон узяв її. Підніс, як належить до світла, побачив статичне зображення хлопчика в шортах і светрі, який босоніж біг полем, стискаючи в руці натягнуту мотузку, на кінці якої теліпався повітряний змій. Як і генерал, хлопчина мав коротке світле волосся та міцну диво широку щелепу вже в такому віці. «Милий», – проказав Джейсон, повертаючи світлину. Йому так і не вдалося запустити того змія. Мабуть, ще надто малий. Або ж побоявся. Він неспокійна дитина. Певно тому, що так рідко бачиться зі мною та матір'ю. Наш син вчиться в школі у Флориді, а ми живемо тут. Звісно, це недобре. Отже, дітей у вас немає. Принаймні тих, про яких я знаю. Тих, про яких я знаю? Здивовано звів брови Бакмен. Це слід розуміти так, що ви цим не надто переймаєтесь? Невже ви ніколи не намагалися довідатися? Як вам, мабуть, відомо, за законом батько зобов'язаний забезпечувати своїх дітей як у шлюбі, так і поза ним?» Джейсон кивнув. «Що ж», – мовив генерал, ховаючи світлину до шухляди. «Кожному своє. Але задумайтесь над тим, чого ви самі себе позбавили. Невже вам ніколи не доводилося любити дитину? Така любов ранить серце, обпалює саме осердя вашого єства, а від цього можна запросто померти». «Я про це не знав». «О, так. Моя дружина каже, що можна забути будь-яку любов, окрім любові до дітей. Тільки вона однобока. Вона до вас не повертається. І якщо поміж вами і дитиною стане якесь жахіття, наприклад, смерть або брудне розлучення, ви вже ніколи від цього не оклигаєте». «Ну то й біз ним», – махнув сосискою на ведельці Джейсон. «Тоді ліпше взагалі не знати такої любові». «Дозволю собі не погодитись», – сказав Бакмен. «Любити варто завжди, а надто дитину, адже це найсильніша форма любові». «Розумію». «Ні, нічого ви насправді не розумієте. Вам шостим, Цього ніколи не зрозуміти. Тому не варто про це навіть говорити». Нахмурений, збентежений і роздратований генерал узявся порпатися в купі паперів, що лежали на столі. Однак поступово заспокоївся і повернув собі свою звичну впевненість. Утім, йому ніяк не вдавалося зрозуміти погляди Джейсона Тавернера. Для Бакмена дитина була важливішою за все на світі. Для нього син, а також любов до його матері, становили весь сенс його життя. Якийсь час вони їли мовчки. Усе, що могло їх поєднувати, мить зникло. «У цій будівлі є кафе», – врешті-решт сказав Бакмен, завершивши трапезу склянкою клянкою ерзацнапою Тенг. «Але там труять їжу!» Певно, всі тамтешні працівники мають родичів у таборах примусової праці і у такий спосіб нам віддячують». Генерал засміявся. Однак жодна рисочка на обличчі Джейсона не вирухнулася. «Містер Тавернер», – мовив Бакмен, витираючи рот серветкою, – «я збираюся вас відпустити. Я вас не затримуватиму». «Але чому?» – здивовано витріщився на нього Джейсон. «Бо ви нічого не порушили». Замовлення фальшивих документів – це злочин. Я маю право зняти з вас будь-яке обвинувачення. На мою думку, ви були змушені зробити це, опинившись у ситуації, про яку не хочете мені розповідати, але стосовно якої я вже маю певні здогадки. Дякую. Хвилинку промовчавши, сказав Джейсон. Але, додав Бакмен, за вами встановлять електронне стеження. Куди б ви не подалися, відтепер ви вже ніде не будете самі. Хіба що у власних думках, але й це не факт. Рано чи пізно ми допитаємо всіх, з ким ви підтримуватимете зв'язок або зустрічатиметесь, як, наприклад, міс Нельсон, яку зараз везуть сюди. Нахилившись до Джейсона, він заговорив повільно й зосереджено, аби той його точно почув і зрозумів. «Я вірю, що ви не вилучали з баз даних жодної інформації, ані публічної, ані приватної». «Я вірю, що ви не розумієте становище, в якому опинилися, але...» Голос генерала став помітно гучнішим. «Рано чи пізно ви все зрозумієте, і коли таке трапиться, ми також хочемо про це дізнатися. А тому ми завжди будемо поряд. Справедливо?» Джейсон підвівся. «То всі сьомі мислять отак?» «Отак це як?» Ми — ті рішуче приймають найважливіші рішення. Ну, от як ви...» «Мене вразило, як ви ставили запитання, як слухали. Боже мій, як ви слухали!» Аж раптом узяли, дійшли непохитного та остаточного рішення. «Не знаю, оскільки майже не контактую з іншими сьомими», – чесно відповів Бакмен. «Дякую!» – Джейсон простягнув руку і генерал її потиснув. «І дякую за їжу!» Було схоже, що тепер Тавернер заспокоївся. Він опанував себе і відчув невбияке полегшення. «То я можу просто піти?» Як мені вийти на вулицю? Нам доведеться протримати вас до ранку, такі вже правила. Підозрюваних ніколи не відпускають посеред ночі. Після настання темряви на вулицях занадто небезпечно. Ми надамо вам кімнату з ліжком, але доведеться спати одягненим. О восьмій ранку Пеггі проведе вас до виходу з академії. Бакмен натиснув кнопку на інтеркомі. Пег, відведіть містера тавернера до камери і заберіть його звідти рівно о восьмій. Ви мене зрозуміли? «Так, містер Бакмен!» Генерал розвів руками усміхнувся. «От і все!» Частина 2, розділ 17 «Містер Тавернер, пройдіть, будь ласка, за мною!» Наполегливо мовила Пеггі. «Одягніться, я чекаю вас біля виходу. Одразу за сині-білими дверима!» Стоячи неподалік, генерал Бакмен слухав, як говорила дівчина. Йому подобався її приємний бадьорий голос, і він припускав, що Тавернеру цей голос подобався не менше. «Ще одне!» – зупинив Бакменсонного Тавернера, який, аби як накинув піджак і вже було, рушив до синьо-білих дверей. «Я не зможу поновити вашу перепустку, якщо в майбутньому хтось її скасує. Розумієте? Вам треба звернутися до нас і написати офіційну заяву на отримання повного комплекту документів. А це означає... «Що вам доведеться пройти ретельний допит?» «Але...» – він штурхнув Джейсона в плече «Шо з тому таке під силу?» «Гаразд». Джейсон вийшов із кабінету й опинився за синьо-білими дверима. «Гербере», – проказав Бакмен у свій індерком. «Простежте за тим, щоб на нього начепили мікропередавачі гетеростатичну боєголовку 80-го класу, аби ми повсякчас мали змогу спостерігати за ним і за необхідністю ліквідувати». «Голосовий жучок також?» «Тільки якщо зможете, вживити його в горло так, щоб він не помітив». «Я доручу це ПЕГ», – сказав Герб і від'єднався. «Якби ми з Макналті зіграли з ним у доброго і лихого полісменів, чи вдалося б нам дізнатися більше?» – запитував себе Бакмен. «Навряд чи. Просто тому, що цей чоловік і справді нічого не знає. Нам варто зачекати, доки він сам до всього не докопається, і бути поруч, чи фізично, а чи за допомогою електроніки». Калиця нарешті трапиться, як я йому власне й сказав. Але мені й досі здається, що ми цілком імовірно натрапили на якусь химерну змову, яку задумала група шостих, раптом усвідомив Бакмен, навіть попри те, що зазвичай вони терпіти одне одного не можуть. Генерал укотре натиснув кнопку інтеркома. Гербе, встановіть цілодобове спостереження за поп співачкою Гезергард чи як там вона себе називає. «І дістаньте з центральної бази даних досьє на всіх так званих шостих. Зрозуміло?» «На цих файлах є відповідні примітки?» «Мабуть, ні», – кохмуро відказав Бакмен. Найімовірніше, ніхто про це навіть не подумав 10 років тому, коли діл Темко був ще живий і наполегливо вигадував нові й дедалі химерніші форми життя. «Наприклад, нас сьомих», – криво усміхнувся до себе генерал. А тепер, коли шості зазнали політичні поразки, до цього вже точно нікому немає діла. Чи не так? А вже ж. Але я все одно спробую пошукати. Якщо на файлах є помітки, я хочу, щоб ви встановили цілодобове спостереження за всіма шостими. Але навіть якщо нам не вдасться виявити всіх, необхідно не спускати з ока бодай тих, про кого нам відомо. Слухаюсь, містер Бакмен, сказав герб і вимкнув інтерком. Частина 2. Розділ 18. До побачення, містере Тавернер. Щасти вам, сказала офіцер поліції Пег біля широкого центрального входу до величезної сірої будівлі академії. Дякую. Джейсон на повні груди вдихнув ранкове повітря, попри те, що воно було отруєне смогом. Я вибрався, сказав він собі. Вони могли повісити на мене тисячу злочинів, але не зробили цього. Ну і що тепер, малий? Почувся поруч на диво басовитий жіночий голос. Його ще ніколи в житті не називали малим. Джейсон мав понад 6 футів зросту. Він озирнувся і саме хотів щось сказати у відповідь. Аж раптом роздивився постать людини, яка до нього звернулася. Вона теж мала добрих 6 футів зросту. В цьому аспекті вони були рівними одне одному. Однак на відміну від нього, на ній були чорні обтислі штани, червона шкіряна сорочка з китицями – Золоті сережки кільця та пояс ланцюг, а на ногах – туфлі на високих підборах. «Господи!» – ошелешено подумав Джейсон. «Де її батіг?» «Ти це мені сказала?» – перепитав він. «Так», – усміхнулася вона, зблиснувши зубами прикрашеними золотими зображеннями різних знаків зодіаку. «Перед тим, як відпустити, вони начепили на тебе три цікавезні штучки. Я подумала, що тобі варто про це знати». «Я знаю» відказав він, намагаючись зрозуміти, хто ж вона така. Одна з них – мініатюрна воднева бомба, яку можна детонувати радіосигналом із цієї будівлі. Про це ти теж знав? Ні, мовив Джейсон, не знав. Саме так він і залагоджує свої справи. Маю на увазі мого брата, сказала вона. Спершу звичливо й приязно розповідає тобі різні байки, мов цивілізована людина. А тоді, перш ніж ти ж ступиш за поріг, наказує комусь зі своїх підлеглих «А їх у нього до 100 біса! Повісити на тебе все це барахло!» «Генерал Бакмед – твій брат?» «Тепер він уже бачив між ними певну схожість. Тонкий видовжений ніс, високі виллиці, гарна витончена шия, мов на полотнах модельяні. «Дуже аристократична зовнішність», – подумав Джейсон. «Вони обоє справляли на нього неабияке враження». «Вичевидь, вона також сьома?» Він знову насторожився. Навіть відчув, як напотилися на волосся, коли підійшов до неї. «Я їх із тебе зніму», – сказала жінка, і далі виблискуючи золотою, як і в генерала Бакмана усмішкою. Гаразд, погодився Джейсон. «Ходімо до мого квібла». Вона плавно рушила до машини, а Джейсон незграбно повалікся за нею. Замить, вони вже сиділи на передніх ковшеподібних сидіннях. «Мене звати Еліс, а мене – Джейсон Тавернер». Я співак і телезірка. Справді? Останній раз я дивилася телевізор, коли мені було дев'ять. Небагато втратила. Джейсон і сам не розумів, сказав він це з іронією чи ні. Та й, правду кажучи, був занадто втомлений, щоб перейматися такими речами. Ця крихітна бомба завбільшки з зернину, мовила Еліс. Вона сидить у твоїй шкірі, мов кліщ, Навіть якби ти знав, що вона десь на тобі, то все одно не зміг би її знайти». Але я позичила в Академії ось це. Вона показала Джейсону схожий на трубку ліхтарик. Він спалахне, якщо піднести його до вибухового пристрою. Негаючи часу, Еліс почала вправно, майже професійно, водити ліхтариком по його тілу. Лампа спалахнула над лівим зап'ястком. «У мене також є інструменти, які вони зазвичай використовують для видалення таких штук», сказала Еліс, діставши з сумки-паштарки невелику бляшену коробку, яку одразу відкрила. «Що швидше її вирізати, то краще», – промовила Ванай, – вийняла з посудини якийсь гострий інструмент. Протягом двох хвилин, час від часу, обприскуючи рану анальгетиком, Еліс уміло вирізала бомбу з його руки. врешті решт та опинилася в неї на долоні. Як вона й казала, бомба була завбільшки з зернину. «Дякую, що витягла колючку з моєї лапи», – сказав Джейсон. Еліс весело розсміялася. Поклавши інструмент у коробку, вона закрила її і сховала до своєї великої сумки. Розумієш, він ніколи не робить цього власноруч, завжди доручає комусь із підлеглих. Так він ніби може лишатися осторонь і не порушувати етичні норми, ніби він із цим ніяк не пов'язаний. Мені здається, що найбільше я ненавиджу в ньому саме це. Еліс задумалася на мить і додала: "Я справді його ненавиджу". Є ще щось, щоб ти могла піз мене вирізати чи зняти? запитав Джейсон. Вони, а точніше, Пег, вона в цьому справжня майстриня. Намагалися вживити тобі голосовий жучок, але не думаю, що він пристав. Еліс уважно оглянула його шию. Ні, нічого немає. Напевне, сам відвалився. Ну от і добре. Можна не перейматися. На тобі є ще кілька мікропередавачів, але для того, щоб їх виявити, нам знадобиться стробоскоп. Вона попорпалася в бардачку і дістала звідти стрободиск, який працював на батарейках. «Думаю, мені вдасться їх відшукати», – мовила Еліс, вмикаючи апарат. Виявилося, що мікропередавач схований у нього в лівому манжеті. Еліс проштрикнула його шпилькою. На цьому проблему було вирішено. «Щось іще?» – запитав Джейсон. «Можливо, мінікам. Це така крихітна телекамера, що транслює відео на монітори Академії». «Але я не помітила, щоб вони її на тебе чіпляли. Думаю, можна ризикнути і просто забити». Мовивши це, Еліс розвернулася до Джейсона і пильно на нього поглянула. «Ти, до речі, хто?» «Не особа», – відповів він. «Тобто? Тобто мене не існує. Фізично?» «Гадки маю, чесно відказав Джейсон. «Можливо, якби я був відвертіший із її братом, генералом поліції, то йому вдалося б щось з'ясувати», – подумав він. «Зрештою, Фелікс Бакмен сьомий. Що б це не означало?» А втім, генерал Бакмен і так рухався в правильному напрямку і багато до чого додумався. До того ж досить швидко. Між сигарою та нічним перекусом. «Отже ти – Джейсон Тавернер. Чоловік, якого Макналті так прагнув спіймати, але спіймав лише облизня». «Людина, про яку ніде в світі не має жодної інформації, ані тобі свідоцтва про народження, ані шкільних документів, ані...» «Звідки ти про це все знаєш?» «Я бачила звіт Макналті», – безтурботно відказала Еліс, – «у кабінеті Фелікса. Він мене зацікавив». «Тоді навіщо запитувала, хто я такий?» «Мені було цікаво, що знаєш ти. Я прочитала, що думає про це Макналті. Тепер захотіла почути твою думку». Антиполіцейську думку, як вони це називають. Мені нема чого додати до того, що відомо Макналті. Неправда. Тепер вона почала його допитувати, точнісінько так само, як це недавно робив її брат. Тихий голос, неформальний тон, немовби вони обговорювали якісь звичні речі, а тоді пильний погляд прямо у вічі та граційний порух руки, неначе під час розмови вона пінтацьовувала Сама з собою. «Краса, що танцює з красою», – подумав Джейсон. Вона здавалася йому фізично, сексуально привабливою, попри те, що він наситився сексом. «Хто знає, Можливо, й на кілька днів наперед?» «Гаразд», – визнав Джейсон. «Мені відомо більше». «Більше, ніж ти розповів Феліксу?» Він завагався і цим відповів на запитання Еліс. «А вже ж», – сказала вона. Джейсон знизив плечима. «Це було очевидно». «Як тобі така пропозиція? Хочеш побачити, як живе генерал поліції?» Бадьоро запитала Еліс. «Побувати в нього вдома. У його фортеці за мільярд доларів». «І ти мене туди пустиш?» – не повірив Джейсон. «Якщо генерал про це дізнається...» Він замовк. «Куди веде мене ця жінка? Вона наражає мене на страшенну небезпеку». Він відчувався всім своїм нутром, тож умить зосередився і насторожився. Його хитра антура пробудилася навіть на соматичному рівні». «Саме його тіло розуміло, що зараз треба бути обережнішим, ніж будь-коли раніше». «Ти можеш вільно заходити до його будинку?» – запитав Джейсон, намагаючись заспокоїтися. Це прозвучало природно, без нотки чогось тривожного або незвичного. «Чорт, забирай!» – мовила Еліс. «Та я з ним живу. Ми близнята. До того ж ми з ним дуже близькі. В інсестуальному плані». «Я просто не хочу потрапити в пастку, яку ви приготували для мене з генералом Бакменом», – відказав Джейсон. «Пастку, яку приготували ми з Феліксом?» – різко розсміялася Еліс. «Та ми навіть яйця на пастку разом пофарбувати не можемо. Ну ж бо, летімо до будинку». Між нами кажучи, у нас там ціла купа всіляких цікавинок. Дерев'яні середньовічні шахи, стародавні англійські чашки з кістяної парцеляни – «Кілька прекрасних старих американських марок, випущених Національною банкнотною компанією. Ти цікавишся марками?» «Ні. А зброєю?» «Трохи», – повагавшись, відповів Джейсон. Він згадав про свій пістолет. Уже вдруге за останню добу. І на те була причина. «А знаєш», – змірявши його поглядом, проказала Еліс, «як на невисокого чоловіка ти непогано виглядаєш. Старший, ніж я люблю, але не набагато. Ти шостий». «Так?» Джейсон кивнув. «То як? Хочеш побачити генеральську фортецю?» «Гаразд. Якщо вони захочуть, то знайдуть його де завгодно, куди б він не подався. Як із мікропередавачем на манжеті, так і без нього». Завівши Квібл, Еліс Бакмен вивернула кермо, натиснула на педаль і машина злетіла в повітря під прямим кутом. «Поліційний двигун», зрозумів Джейсон, «удвічі потужніший, ніж у цивільних моделей». «Я хочу, щоб ти дещо собі затямив», – проказала Еліс, оминаючи інші квібли. Вона поглянула на Джейсона, щоб пересвідчитися, що той її слухає. «Навіть не думай до мене клеїтися. Якщо спробуєш, я тебе вб'ю». Вона поплескала себе по поясу, і він помітив затнуту за нього поліційну зброєтрубку, яка виблискувала синю-чорними барвами в променях вранішнього сонця. «Зрозуміло й узято до уваги», – відказав Джейсон, враз відчувши себе незручно. Її вбрання зі шкіри і металу одразу йому не сподобалося. Воно недвозначно вказувало на сильні фетишистські нахили, які Джейсона ніколи не цікавили. А тепер ще й цей ультиматум. Яка в неї взагалі сексуальна орієнтація? Може вона лесбійка? Невже річ у цьому? Моє лібідо, усі мої сексуальні зацікавлення пов'язані з Феліксом. Спокійно промовила Еліс, немов відповідаючи на його німе запитання. І з твоїм братом? Неабияк здивувався Джейсон, відчуваючи, як його пробирає холод. «Як так?» «Ми вже п'ять років підтримуємо інцестуальні стосунки», спритно маневруючи в щільному ранковому повітряному русі Лос-Анджелеса, мовила вона. «У нас є син. Йому три роки. Він живе закономкою й няною у Квівесті у Флориді. Звуть його Барні». «І ти розповідаєш усе це мені?» – не вірячи своїм вухам, проказав він. «Людині, яку заледве знаєш?» «О, я дуже добре тебе знаю, Джейсоне Тавернере», – відповіла Еліс, піднявшись квіблом на смугу вище і збільшивши швидкість. На виліті з Великого лос анджелесу повітряний рух був уже не таким щільним. «Я багато років була твоєю фанаткою і ще вівторка дивилася твоє вечірнє телешоу. Також у мене є твої записи. А одного разу я навіть чула, як ти виступав наживо в Орчен Рум у готелі Сен-Френсіс, що в Сан-Франциско». Вона усміхнулася на якусь мить. «Ми з Феліксом обоє колекціонери. Зокрема, я колекціоную платівки Джейсона Тавернера». Її різка, навіжена усмішка зробилася ширшою. «Мені вдалося зібрати всі дев'ять». «Десять!» – тремтячим голосом прохрипів Джейсон. «Я випустив десять альбомів! Кілька останніх навіть зі світлопроекціями!» «У такому разі одного мені бракує», – визнала Еліс. «Ось, поглянь, на задньому сидінні». Розвернувшись, він побачив свій перший альбом «Тавернер» і сумний-сумний блюз. «Бачу», – відказав Джейсон, узявши платівку і поклавши її собі на коліна. «Там є ще один, мій найулюбленіший». Джейсон озирнувся знову і знайшов затертий від частого прослуховування, конверт із альбомом «Приємний вечір» із «Тавернером». «Так», – сказав він, – «це мій найкращий». «Бачиш?» – зраділа Еліс. Квібл пірнув униз, і по спіральній траєкторії почав опускатися над скупченням великих маєтків, що стояли оточені деревами і газонами. А ось і наш дім. Частина друга, розділ 19. Розвернувши лопасті вертикально, Квібл сів на асфальтований майданчик у центрі Великої Галявини. Джейсон не одразу помітив будинок. Триповерховий, в іспанському стилі, з чорними залізними поручами на балконах – Пустеленим червоною черепицею дахом, глинобитним або вкритим штукатуркою – йому не вдалося розглядіти – стінами. Великий будинок, оточений мальовничими дубами, бездоганно вписувався в довколишнє середовище. Він зливався з деревами і травою, і непомітно переходив із царства природи до світу, створеного руками людини. Еліс заглушила двигун і відчинила ногою масивні дверцята. «Залиш платівки в машині й ходімо зі мною». Сказала вона Джейсону, вибравшись із сквібла на галявину. Джейсон неохоче поклав альбоми на заднє сидіння й поспішив за Еліс, яка, вправно переступаючи своїми довгими обтягнутими чорною шкірою ногами, швидко покрокувала до величезної вхідної брами. Вгорі на стінах у нас навіть вмуровані уламки скляних пляшок. Це щоб віднадити бандитів. Такі вже зараз часи. Колись цей будинок належав зірці вестернів Ерні Тіллу. Еліс натиснула кнопку на брамі, і перед ними з'явився охоронець у коричневій формі. Він пильно глянув на Еліс, кивнув, тоді натиснув на важіль, який керував гідравлікою, і брама від'їхала вбік. «Але що тобі відомо?» – запитав Джейсон. «Ти знаєш, що я...» «Я знаю, що ти неперевершений», – не змигнувши оком, відказала Еліс. «І знаю про це вже давно. Отже, ти була там, де колись був я, де я завжди був, не тут». Узявши Джейсона за руку, Еліс повела його критим шифером-коридором із глинобитними стінами. Відтак вони спустилися п'ятьма цегляними сходинками і опинилися у вітальні, розташованій нижче рівня ґрунту. Так уже давно не будували, утім кімната мала шикарний вигляд. Однак Джейсону було на це начхати. Йому картіло поговорити з Еліс, дізнатися, що їй відомо, як вона про це довідалася та що все це означає. «Пам'ятаєш це місце?» Запитала Еліс. «Ні», – відповів він. «А мав би. Ти вже тут бував?» «Ні, не бував», – насторожено відказав Джейсон. «Проте вона змусила його вірити, їй трюк із вома платівками спрацював». «Я мушу забрати їх із собою», – подумав він, – «щоб показати». «Так, але кому? Генералу Бакмену? Втім, що це мені дасть?» «Хочеш капсулу мескаліну?» Невимушено запропонувала Еліс, спроквола, рушивши до аптечки, великої, промасленої вручну горіхової шкатулки, що стояла на краєчку оздобленої шкірою та міддю барної стійки в глибині вітальні. «Хіба трошки», – відказав Джейсон, аж раптом закліпав очима, здивувавшись власні відповіді. «Хочу, щоб думки лишалися ясними», – додав він. Еліс принесла йому емальовані лотоки з кришталевою склянкою та білою капсулою. «Дуже хороший товар. Першокласний жовтий мескалін від Гарві. Імпортований прямо місінько зі Швейцарії. Розфасований у капсули на Бонд-Стрит. До того ж, дуже лагідний. Додасть кольорів та й усе. Дякую». Джейсон узяв склянку і капсулу, запив мескалін водою і поставив склянку на лоток. «А ти не будеш?» – запізно насторожився він. «Та я вже під кайфом». Щиросердно зізналася Еліс і усміхнулася, зблиснувши своїми химерними, прикрашеними золотом зубами. «Хіба не видно?» «Схоже, що ні. Ти ж ніколи не бачив мене іншою». «Ти знала, що мене привезуть до поліційної академії Лос-Анджелеса?» «Певно, що знала», – подумав Джейсон. «Адже мала з собою аж дві мої платівки. Якби не знала, то шанси на те, що вони опинилися б у тебе в машині, були б практично нульовими». «Я чула деякі їхні перемовини». Розвернула до нього голову Еліс, метушливо походжаючи вітальною і постукуючи довгим нігтем по маленькому емальованому лотку. Випадково підслухала службову розмову Фелікса з поліцією Вегаса. «Мені подобається час від часу це робити, коли він на службі. Не завжди, але...» Вона вказала на кімнату за відчиненими дверима далі по коридору. «Хочу на дещо поглянути і показати тобі, якщо, звісно, воно настільки вартісне, як запевняв Фелікс». Джейсон рушив за нею, відчуваючи, як у нього в голові гуде цілий рій запитань. «Якщо Еліс може подорожувати туди-сюди, – подумав він, – переноситися туди, а потім повертатися назад, як, здається, вже нараз робила?» «Він сказав, що у центральній шухляді його кленового столу», – промовила Еліс, стоячи посеред бібліотеки. Книжки в ширинних обкладинках заповнювали полиці, що тягнулися аж до високої стелі. У кімнаті стояло кілька столів і шафа, у якій під склом зберігалися крихідні чашечки, різноманітні стародавні шахові набори, дві древні колоди карт та ро. Еліс підійшла до письмового столу в новоанглійському стилі, відчинила шухляду й зазирнула всередину. Ага. вигукнула вона, діставши перегаміновий конверт. Еліс. почав було Джейсон, однак вона урвала його, безцеремонно класнувши пальцями. На це треба дивитися мовчки. Вона взяла зі столу велику лупу й уважно оглянула конверт. Це Марка. Звівши на Джейсона погляд, пояснила Еліс. Я вийму її, щоб ти також міг подивитися. Знайшовши філателістичний пінцет, вона обережно дістала Марку з конверта і поклала її на повстяну підкладку, що лежала з краю письмового столу. Джейсон слухняно поглянув на Марку крізь лупу. Для нього вона нічим не відрізнялася від будь-якої іншої марки, хіба що, на відміну від сучасних, ця була надрукована лише одним кольором. «Поглянь на гравіювання тварин», – мовила Еліс. «Це стадо валів. Воно просто бездоганне. Кожна лінія точна-точнісінька. Цю марку ніколи…» Вона зупинила його руку, коли він захотів торкнутися марки. «Е, ні, ніколи не торкайся марки пальцями. Завжди користуйся пінцетом». Вона цінна? поцікавився Джейсон. Не надто, але їх майже не продають, колись я тобі все поясню. Фелікс подарував мені її, адже він мене любить, бо, як він каже, я вправна в ліжку. Гарна, Марка. проказав збитий з пантелику Джейсон і повернув її лупу. Фелікс не збрехав, цей справді чудовий екземпляр, бездоганно відцентрована, незначне погашення не зіпсувало центрального зображення і. За допомогою пінцету вона вміло перевернула Марку і поклала її на повстяну підкладку зворотнім боком до гори. Щойно вона це зробила, вираз її обличчя одразу ж змінився. Воно аж спалахнуло від люті. «Отже ж гандонисько!» «Що сталося?» «Потертість!» Елі сторкнулася пінцетом куточка на зворотньому боці Марки. «Спереду не видно. Отже ж Фелікс!» Але біси з нею! У будь-якому разі це вочевидь підробка!» Хоча зазначає йому якось їх не купувати. Що ж, Феліксе, цю можеш залишити собі. Цікаво, чи припас він для себе ще одну, замислено проказала вона. Я могла б її підмінити. Підійшовши до вбудованого в стіну сейфу, Еліс якийсь час морочилася з кодом, але врешті-решт сейф відчинився. Вона дістала звідти здоровенний важкий альбом і поклала його на стіл. «Фелікс не знає, що мені відома комбінація до цього сейфу», – сказала Еліс. «Тому Ані Чичірк». Вона обережно перегорнула кілька широкоформатних сторінок і зупинилася на одній із них, де було чотири марки. Чорної однодоларової тут немає, але він міг сховати її де-інде, можливо, навіть зберігає її в Академії. Закривши альбом, Еліс знову сховала його в стільний сейф. «Мискалін пробирає», – сказав Джейсон. «Його ноги німіли». Для нього це була звична ознака того, що наркотик почав діяти. «Краще сяду». Він рушив до обшитого шкірою крісла, сподіваючись дістатися туди, перш ніж ноги перестануть його слухатися. Принаймні, Джейсону здавалося, що вони починають відмовляти. Насправді ж, цього ніколи не траплялося. Наркотична ілюзія, не більше. Утім, відчуття видавалися справжніми. «Показати тобі табакерки», – запропонувала Еліс. Серед них є і як доволі скромні, так і орнаментовані. У Фелікса просто неймовірна колекція, усі старовинні. Золоті, срібні, з різних сплавів, із мініатюрними гравіюваннями, зі сценами полювань. Що скажеш? Заклавши одну обтягнуту чорною шкірою ногу на другу, вона всілася напроти Джейсона, погойдуючи туфлею на високому підборі. Якось Фелікс придбав на аукціоні стару табакерку. До біса за неї заплатив. Привіз додому, відчистив від решток старого тютюну і виявив на денці, або радше, на фальшивому денці, пружинний важіль. Щоб його активувати, потрібно було прокрутити крихітний болтик. Фелікс цілісінький день шукав інструмент, який би був достатньо маленьким, щоб це зробити, але врешті-решт йому вдалося. Еліс зайшлася сміхом. «І що сталося?» – запитав Джейсон. Під денцем, тобто під фальшивим денцем, була схована жерстяна пластина. Він її дістав. Вона знову не змогла стриматися від сміху, зблиснувши золотим орнаментом на зубах. То виявилося порнографічне фото 200-річної давнини. Зображення дівчини, яка злягається з шотландським поні. До того ж розфарбоване вісьмома кольорами. І попри те, що вартість його була невеликою, ну скажімо не більше 5 тисяч доларів, ми добряче насміялися. Продавець, звісно ж, ні про що навіть не здогадувався, ясно. Бачу, табакерки тобі не цікаві, й далі всміхаючись, сказала Еліс. Залюбки на неї поглянув, відказав Джейсон, а тоді все ж таки зважився. Еліс, ти мене знаєш. Знаєш, хто я такий? Чому більше ніхто цього не знає? Тому що вони ніколи там не були. Де? Еліс потерла скроні, скрутила язик трубочкою і бездумно втупилася поглядом поперед себе, неначе цілковито занурилися у власні роздуми. Здавалося, ніби вона ледве розчула його слова. «Господи!» – її голос зазвучав знуджено й дещо роздратовано. «Ти прожив там 42 роки. Ну що я можу розповісти тобі ще про це місце такого, чого ти досі не знаєш?» Еліс зиркнула на нього і скривила повні губи в пустотливій посмішці. «Як я сюди потрапив?» «Ти?» – вона завагалася. «Не знаю, чи варто тобі про це розповідати?» «Але чому?» – скрикнув Джейсон. «На все свій час», – заспокійливо махнула рукою Еліс. «Просто зачекай. На тебе й так багато всього навалилося. Сьогодні ти ледь уникнув табору примусової праці, а ти чудово знаєш, що там не солодко. І все завдяки цьому виродку Макналті та моєму дорогому брату, генералу поліції». На мить її обличчя скривилося від огиди, відтак знову засяяло постатливою усмішкою, лінивою, золотозубою і спокусливою. «Я хочу знати, де я», – сказав Джейсон. «Ти в мене вдома, у моєму кабінеті, у цілковитій безпеці. Ми зняли з тебе всі жучки. Ніхто сюди не ввірветься. «А знаєш що?» Зненацька вона зірвалася з крісла, рвучко звівшись на ноги, немов якийсь неймовірно спритний звір. Джейсон машинально відсахнувся. «Ти коли-небудь робив це по телефону?» – зблиснувши очима, вимогливо запитала Еліс. «Що саме?» «Ну, я про мережу», – пояснила вона. «Ти що, не чув про телефонну мережу?» «Ні», – відказав Джейсон, хоча насправді чув. «За допомогою електронних технологій вона поєднує всі твої і не лише твої. Сексуальні фантазії посилює відчуття настільки, наскільки ти взагалі можеш витримати». Це викликає залежність, оскільки відчуття підсилюється електронно. Деякі люди так втягуються, що вже не мають сил з неї вирватися. Ці щотижневі, та де там, навіть щоденні сеанси в мережі стають осердям їхнього життя. Для цього використовують звичайні відеофони, які активуються кредитними картками. Тож не потрібно нічого платити одразу. Організатори надсилають тобі рахунок раз на місяць. І якщо ти його не сплачуєш, вони просто від'єднують твій апарат від мережі. І скільки ж людей цим користуються? Тисячі. Одночасно? Елі скивнула. Більшість сидять на цьому вже 2-3 роки. Це негативно впливає як на їхнє фізичне, так і на психічне здоров'я. Адже частина мозку, яка відповідає за оргазм, поступово вигорає. Але не варто їх засуджувати. мережею користуються деякі з найблискучіших умів планети – для них це священне дійство, щось на кшталт богослужіння. Однак мережевиків легко впізнати на вулиці. У них рослинний вигляд, вони старі, товсті й апатичні. Звісно ж, апатія накочується на них лише міжмережевими оргіями. А як же інакше? І ти також нею користуєшся, здивувався Джейсон. Як на нього, Еліс не виглядала ні рослинною, ні старою, ні апатичною. Час від часу. «Але я не підсіла. Вчасно від'єднуюсь. Не хочеш спробувати?» «Ні». «Як скажеш». І оком не змигнувши, розважливо відказала Еліс. «То чого б тобі хотілося?» «У нас є гарна колекція рільки та брехта на дисках. А ще Фелікс нещодавно припер додому зібрання всіх семи в симфонії Сібеліуса для квадсистеми зі світловими ефектами. Вони також чудові. До того ж, на вечерю Емма приготує жаб'ячі лапки». Фелікс обожнює як лапки, так і ескарго. Здебільшого він вечеряв в хороших французьких та басських ресторанах. Але сьогодні я хочу знати, де я. урвав її Джейсон. Невже ти не можеш просто насолоджуватися життям? Він насилу звівся на ноги й мовчки став перед Еліс. Частина друга розділ двадцятий. Джейсон відчув лютий мескаліновий прихід. Кімната засяяла різноманітними кольорами, а перспектива змінилася так, що йому почалося здаватися, ніби стеля була десь за мільйон миль угорі. Поглянувши на Еліс, він помітив, що її волосся жило. Мов у медузи, подумав Джейсон. Його охопив страх. Найбільше Феліксу подобається баскська кухня, але вони додають у страви стільки масла, що це викликає в нього пілоричні спазми. Не звертаючи уваги на Джейсона, вела далі Еліс. А ще він має гарну колекцію номерів журналу «Химерні оповіді» і захоплюється бейсболом. І... дай не подумати. Вона замислено закракувала кімнатою, постукуючи себе пальцем по губам. Фелікс цікавиться окультизмом. Тей часом не... Я щось відчуваю, сказав Джейсон. Що саме? Я не можу поворухнутися. Це мескалін, розслабся. Я... Джейсон задумався. Він відчував, як на його мозок тисне величезний тягар. Утім, крізь нього то тут, то та там просвічували спалахи осяяння, мов в Саторі, яке іноді з'являється під час медитації. Моя колекція в сусідній кімнаті, ми називаємо її бібліотекою, мовила Еліс. Це кабінет, а в бібліотеці Фелікс зберігає всі свої книжки і справознавства. Ти ж, мабуть, не знав, що він не лише генерал поліції, а ще й юрист, і мушу визнати, Фелікс таки зробив кілька хороших справ. Знаєш, що він провернув одного разу? Джейсон не міг промовити й слова, міг лише стояти. Заклякнувши, він чув звуки, але не розумів їхнього сенсу. Упродовж року Фелікс офіційно відповідав за чверть таборів примусової праці на террі. Перечитавши старі напівзабуті закони, прийняті багато років тому, коли табори примусової праці більше нагадували табори смерті і там утримували багатьох чорношкірих, він виявив, що існує статут, згідно з яким такі табори можуть діяти лише під час Другої громадянської війни. А отже, він мав право закрити будь-який або й усі табори разом, якщо вважатиме, що це слугуватиме інтересам суспільства. До речі, чорношкірі та студенти, які там примусово працюють, за роки важкої фізичної праці стали з біса сильній кремезні. Вони геть не схожі на виснажених, блідих, одудлих студентів, які ховаються під землею на територіях кампусів. Тоді він взявся досліджувати це питання докладніше, і він знайшов ще один не менш давній статут, у якому стверджувалося, що будь-який табір, який не дає прибутку, має чи радше мав би вже давно бути закритий. Тож Фелікс змінив суму, яку виплачують в'язням, хоч і не набагато. Потрібно було просто трішки підняти їм платню, показати в бухгалтерських звітах збитки і – бам! Він зміг би одним махом закрити всі табори. Еліс розсміялася. Джейсон спробував щось на це відказати, але в нього нічого не вийшло. Його свідомість вертілася, мов потріпаний гумовий м'ячик, що падав, а потім підстрибував, сповільнювався та прискорювався, розчинявся в темряві, а тоді вибухав яскравими спалахами, які вривалися в його тіло й пронизували кожну його частину. Але справді важливу річ, повела далі Еліс. Фелікс зробив для студентських кібуців під спаленими кампусами. Багатьом із них страшенно не вистачає їжі та води. Ти й сам про це, мабуть, знаєш. Студенти прокрадаються в міста, шукають, де б дістати продуктів, крадуть і грабують. Тим часом серед них є багато поліцейських агентів, які закликають до останнього збройного протистояння з поліцією. Звісно ж, поліція та нацгвардія тільки на це й чекають. Бачиш, до чого я? Я бачу, проказав Джейсон, капелюха. Натомість Фелікс хотів уникнути стрілянини. Але для цього йому потрібно було забезпечити студентів продуктами, розумієш? «Капелюх червоний, як твоє вуха», – промовив Джейсон. Як маршал поліції, Фелікс мав доступ до звітів інформаторів щодо ситуації в кожному кібуці. Він знав, які з них потерпали від нужди, а які трималися. Його завдання полягало в тому, щоб віднаходити серед купи доповідних записок справді важливу інформацію, які кібуці перебували на межі загибелі, а які ні. Коли він складав список тих, що опинилися у скруті, разом з іншими високопосадовцями, вони вирішували, яких заходів слід ужити, щоб остаточно їх дотиснути. Капітулянські заклики поліційних доносчиків, саботування поставок їжі та води. Це призводило до відчайдушних, практично безнадійних вилазок за території кампусів у пошуках допомоги. Наприклад, Одного разу в Колумбійському університеті студенти вирішили захопити трудовий табір імені Гаррі Струмена. Після чого звільнити й озброїти всіх в'язнів. Але тоді навіть Фелікс мусив віддати наказ втрутитися. Хай там як, але саме Фелікс був відповідальний за планування тактичних дій, які застосовували до кожного з кібуців. І безліч разів рекомендував узагалі нічого не робити. Звісно ж, консерватори критикували його за це й вимагали його усунення. Еліс витримала паузу. «Щоб ти розумів, тоді він обіймав посаду маршала». «Твій червоний просто фантастичний», – сказав Джейсон. «Я знаю», – незадоволено стиснула губи Еліс. «Невже тебе аж так рве? Я намагаюся тобі дещо розповісти». Фелікса понизили в званні, з маршала до генерала, оскільки він робив усе можливе, щоб студенти в кібуцах мали чим помитися, щоб поїсти де виспатися» а також достатньо медикаментів для лікування хвороб. Те саме він робив і для таборів примусової праці, які перебували під його юрисдикцією. Тож тепер він просто генерал. Однак, зрештою, йому дали спокій. Вони заподіяли йому все, що змогли. Але він і досі обіймає високу посаду. «А як же ваш інцест?» – запитав Джейсон. «А раптом...» – він завмовк, оскільки не міг пригадати кінець речення. «Раптом...» Мабуть, це все, що він хотів сказати. Від усвідомлення того, що йому таки вдалося донести до Еліс свою думку, його обдало жаром люті. «Раптом!» – повторив Джейсон, і внутрішній жар шаленно запашів від щастя. Йому вдалося висловитися. «Ти маєш на увазі, що трапилося б, якби маршали дізналися, що в нас із Феліксом є син? Хочеш знати, що вони зробили б?» «Вони ще зроблять», – проказав Джейсон. «Можеш увімкнути музику, або дай мені...» Він знову замовк. Слова більше не потрапляли в мозок. «Це ж треба», – мовив Джейсон. «Моя матір ні за що не могла би бути тут». «Гаразд, Джейсоне», – глибоко зітхнула Еліс. «Я більше не намагатимуся поговорити з тобою, доки ти не повернешся до тями». «Говори. Хочеш побачити мої бандажні малюнки?» «Що це?» «Стилізовані малюнки. На них зображені зв'язані дівки та чоловіки, які...» «Можна я ляжу? Ноги не тримають. Мені здається, що моя права нога простягається аж до місяця. Інакше кажучи...» Джейсон задумався. «Я зламав її, коли підводився. Ходи сюди!» Еліс крок за кроком провела його з кабінету до вітальні. «Лягай на диван!» – сказала вона. Доклавши неймовірний зусиль, Джейсон таки спромісяться зробити. «Я принесу тобі таразин. Він знешкодить мескалін». «Це мескажах!» так. Куди ж я в біса його поклала? Я майже ніколи його не вживаю, але завжди тримаю під рукою. Про всяк випадок. Щор забирай. Як тебе так розвезло від однієї капсули? Я ковтаю одразу по п'ять. Бо ти ненаситна. Я зараз повернусь, тільки нагору збігаю. Еліс рушила до дверей, розташованих у далині. Він дуже довго спостерігав, як вона зменшувалася. Як їй це вдалося? Джейсону здавалося неймовірним, що вона здатна зменшитися майже до точки і тоді просто щезнути. Від цього йому стало до біса страшно. Він зрозумів, що лишився сам, геть безпорадний. «Хто ж мені допоможе?» – думав він. «Мені треба забратися подалі від цих марок, чашок, табакерок, бандажних малюнків, телефонних мереж і жаб'ячих лапок. Треба дістатися до Квібла, полетіти звідси у якесь знайоме місце, можливо, в Лос-Анджелес до Рут-Рей» якщо вони її відпустили. Або навіть до Кеті Нельсон. «Ця жінка. Це вже за мене для НАТО. А ще її брат. І їхній інцестний син у Флориді. Як там його звуть?» Джейсон невпевнено підвівся й пошкандибав килимом, що з кожним кроком вибухав під ногами мільйонами крапель чистих барв, які він чавив своїми масивними черевиками, доки врешті не вперся у двері вітальні. Кімната довкола нього увесь час ходила Ходором. Сонячне світло. Він вийшов на двір. Квібл. Джейсон почвалав до машини. Він заліз до кабіни і розгубився, побачивши незичинну кількість ручок, важелів, коліщат, педалей і циферблатів. «Чому він не летить?» – голос запитав Джейсон. «Лети!» – наказав він машині, похитуючись туди-сюди на водійському сидінні. «Невже вона мене не відпустить?» – запитав він у Квібла. «Ключі, звісно. Без ключів він нікуди не полетить». На задньому сидінні лежала її куртка. Він бачив, як вона її туди клала. І її величезна сумка поштарка. Ключі мають бути в ній. Саме так. Дві платівки. Тавернер і сумний-сумний блюз, та найкращий з його альбомів «Приємний вечір». Джейсон пововтузився якийсь час і таки зумів узяти до рук обидві платівки і перекласти їх на порожнє переднє сидіння. «Я маю докази», – подумав він. «Ось ці платівки та ще дещо в будинку». Воно у неї. Якщо я не знайду його тут, то більше ніде не зможу відшукати. Саме тут. І більше ніде. Навіть генерал Фелікс, як там його, навіть він не зможе його відшукати, бо йому невідомо те, що знаю я. Схопивши велетенські платівки, Джейсон помчав назад до будинку. Пейзаж навкруги стрімко поплив. Високі деревоподібні організми взялися висмоктувати з солодкого блакитного неба повітря. Вони вбирали в себе воду і світло, пожираючи колір неба. Діставшись брами, він штовхнув її. Брама не піддалася. Кнопка. Йому ніяк не вдавалося її знайти. Треба поступово обмацати кожен дюйм, немов у темряві. «Так», – подумав він, – «довкола мене суцільна пітьма». Поклавши непосильно великі платівки на землю, Джейсон притулився до стіни і почав повільно обмацувати її гумоподібну поверхню. «Нічого». «Нічого. Кнопка». Він натиснув її, підхопив платівки з землі став перед брамою, яка неймовірно повільно посунула вбік, поскрипуючи, ніби на знак протесту. З'явився озброєний чоловік у коричневій формі. «Треба було дещо забрати сквібла», – сказав Джейсон. «Усе гаразд, сер», – відказав охоронець. «Я бачив, як ви виходили і зрозумів, що ви ще повернетеся». «Вона божевільна?» – запитав Джейсон. «Я не маю права це обговорювати, сер. Відступивши з проходу і торкнувшись козирка кашкета, відповів охоронець. Двері будинку й досі були відчинені, як він їх і залишив. Джейсон пробрався всередину, спустився цегляними сходами і знову опинився у вітальні з її викривленою геометрією та височезною стелею, що сягала мільйонів миль. «Еліс!» – гукнув він. «Можливо, вона була тут». Джейсон уважно розвернувся довкола, як і під час пошуку кнопки, він поступово оглянув кожен найменший клаптик приміщення. Барна стійка з гарною горіховою шкатулкою для ліків. Диван, крісла, картини на стінах. Обличчя на одній з картин знущально вишкірилося на нього, але йому було байдуже. Воно не мало змоги полишити стіну. Квадфонограф Платівки. Треба їх прослухати. Джейсон спробував підняти кришку фонографа, але та не піддавалася. Чому? не міг зрозуміти він. Невже замкнена? Ні, вона відсувалася вбік. Джейсон шапнув кришкою та від'їхала з таким жахливим скрипом, неначе зламалася. Він вийняв одну з платівок із конверта, поставив її на програвач і опустив голку. Я вмію цим користуватися, сказав собі Джейсон і ввімкнув підсилювачі, переключивши їх у режим фоно. «Класно, перемикачем доріжки. Тонарм піднявся. Платівка закрутилася так повільно, що було боляче на неї дивитися. «У чому ж річ? Неправильно виставлена швидкість?» «Ні, він перевірив. 33,1». Тонарм загойдався і запис обірвався. Гучне шкребання голки по канавці, шум пилу, клацання. Звуки, характерні для старих квадплатівок. Вони так легко псувалися і зазнавали пошкоджень. Достатньо було на них лише дихнути. Фоновий шум, знову клацання, жодної музики. Він підняв тонар і перевів його трохи далі. Почувся густий скрегіт голки, що торкнулася поверхні платівки. Джейсон зіщулився і став шукати регулятор гучності, щоб його прикрутити. Однак музики й далі не було. Його голосу також. Мескалін почав відпускати. Він ураз відчув себе на диво, аж надміру тверези друга платівка. Джейсон хутко вийняв її з конверта і поставив на програвач, забравши звідти першу. Скреготіння голки по пластиковій поверхні, фоновий шум, а також вже звичне торохтіння і клацання, але так само жодної музики. Платівки були чисті. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобаючку.